Die sieben Raben. Es war einmal weit weg in hoher Berge ein grünes Tal. Das Tal wurde von einem klaren Bach durchquert und ein Holzfäller hatte sein Steinhaus an seinem Ufer gebaut. Der Holzfäller war verheiratet und hatte sieben Söhne und eine Tochter. Ciao, Liebe. Tschüss, Kinder. Er musste oft von zu Hause zur Arbeit fahren und seine Frau hatte es schwer, die Kinder allein großzuziehen. Oh, guter Gott, was für ein übler Haufen! Eigentlich machte ihr die Tochter keinen Ärger, denn sie war nett, hübsch und hilfsbereit. Aber die Jungs waren die Ursache ihrer Probleme, weil sie unhöflich, ungehorsam und zänkisch waren. Sie hatten keinen Respekt vor ihrer Mutter und sie war sehr besorgt deswegen. Jungs, Zeit fürs Bett. Yeah. Betten sind für alte Leute, Mama. Als der Mann nach einer Woche harter Arbeit müde nach Hause zurückkehrte, konnte sich die arme Frau nicht dazu durchringen, ihm von dem furchtbaren Verhalten seiner Söhne zu berichten, weil sie ihn nicht weiter beunruhigen wollte. Oh, das arme Ding ist so müde. Ich darf ihn nicht mit kleinen Dingen stören. So behielt die Frau ihren Kummer für sich, ohne zu merken, dass ihre Söhne dadurch noch schlimmer und schlimmer werden würden. Immer wenn ihr Vater nicht zu Hause war, um sie zu bestrafen, verhielten sich die Jungen immer schlimmer und immer schlimmer. Jungs, Jungs, ihr habt genug. Brüder, bitte hört auf Mama. Halt die Klappe, dummes Mädchen. Ihre Schwester litt am meisten, weil sie ihre Brüder liebte, obwohl sie sehr böse zu ihr waren. Als Jüngste hatte sie keinerlei Einfluss auf ihre Brüder. Keiner der Jungs hielt sich an das, was die Eltern von ihnen verlangt hatten. Eines Tages begingen die sieben Jungs ihre größte Dummheit. Im Wald wuchs ein gefährliches Gras, das die Mägen der Tiere anschwellen lässt. Der Holzfäller hatte seinen Söhnen immer gesagt, sie sollten dafür sorgen, dass die Ziegen und Kühe nie etwas davon essen. Die grausamen Jungen füllten einen Beutel mit dem Gras und mischten es dann mit dem Futter der Tiere. Ah, ich sterbe, um zu sehen, wie unsere Ziegen anschwellen. Und sie werden, statt zu bluten, auflehnen. <lacht> <lacht> Später wurden die Ziegen und die Kühe krank. Ihre Bäuche schwollen an und schmerzten, sodass sie nicht aufstehen konnten. Oh, Mama! Die Tiere sind so krank! Oh, was ist mit den armen Wesen passiert? Wir haben keine Milch mehr. Wir werden kein Käse machen können. Wie werden wir dann überleben? Schau, wie dumm diese Tiere aussehen. Die sieben Söhne lachten boshaft und erkannten nicht, was sie getan hatten, bis die Mutter auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung ausrief. Ich wüsste, ihr werdet eher krähen als Wöhne von mir. Als sie diese Worte sprach, überschattete eine geheimnisvolle Wolke die Sonne und plötzlich wurde es auch bitterkalt und es blitzte. Und die Jungen verwandelten sich in sieben große Raben, die kreischend davonflogen. Brüder, oh nein! Oh großer Gott, was habe ich getan? Die Mutter war so verängstigt und bereute es so sehr, dass sie ohnmächtig wurde. Oh Mutter, was soll ich jetzt machen? Als der Vater am nächsten Tag von der Arbeit zurückkam, fand er die Wahrheit heraus. und war sehr verärgert. Trotzdem versuchte er, seine Frau zu trösten. Oh je, es ist nicht deine Schuld. Unsere Söhne waren böse und du hast deine Geduld verloren.« Doch sie waren voller Trauer und Verzweiflung. Eine lange Zeit verging und das kleine Mädchen wuchs heran. Sie erinnerte sich noch an ihre Brüder und lächelte selten. Eines Tages bat sie ihre Mutter um Erlaubnis, um sie zu suchen. Auf keinen Fall, meine Liebe. Ich kann dich nicht auch noch verlieren? Ich werde sie finden. Ich fühle es. Ich fühle, dass ich gehen muss und dass sie mich erwarten. Lass mich gehen, Mutter, und gib mir deinen Segen, bitte. Okay, meine Liebe. Die Mutter konnte den Bitten ihrer Tochter nicht widerstehen und das kleine Mädchen verließ das Haus mit einem kleinen Bündel Proviant. Sie ging zwei Tage lang durch den Wald und kletterte auf die Berge. Oh Brüder, wo seid ihr Jungs? Ihr Proviant ging zu Ende und bald hatte sie kein Essen mehr. Ihre Kleider waren zerrissen und es war kalt und sie war müde. Am dritten Tag im Morgengrauen sah sie ein seltsames kleines Häuschen im Nebel. Wer muss leben? Hier! Etwas an dem Haus zog sie an, obwohl es düster und wenig einladend aussah. Als sie im Haus war, fand sie einen kleinen Tisch mit sieben Schalen darauf und ihr Herz schlug sehr schnell. Offensichtlich hatte sie gefunden, wonach sie suchte. Kann es sein? Oh, gehört es? meinen Brüdern? Sie ging weiter und sah, dass ein großer Topf voller Weizen und Hafer auf dem Feuer stand. Oh, Essen. Ich verhungere. Das kleine Mädchen war sehr hungrig und so goss sie ein wenig Essen in eine Schüssel und aß es auf. Dann ging sie nach oben und fand ein kleines Schlafzimmer mit sieben kleinen Betten, jedes mit einer anderen farbigen Decke. In ihren Lieblingsfarben. Mit Tränen in den Augen erkannte das kleine Mädchen, dass sie endlich ihre Brüder gefunden hatte. Erschöpft von der Reise und der Aufregung legte sich das kleine Mädchen auf ein Bett und schlief ein. Ich muss hier auf sie warten. Puh. Später schoben sieben klappernde Raben die Fördertür auf und setzten sich um den Küchentisch. Jemand hat etwas von unserer Suppe gegessen. Aber wer würde jemals hierherkommen? Wir sind dazu verdammt, für immer allein in diesen Bergen zu leben. Niemand wird je kommen, um uns zu suchen. Als sie mit dem Essen fertig waren, zogen die Raben ihre Schlafmützen an, gingen nach oben und fanden das kleine Mädchen in einem ihrer Betten. Aber das ist... Ein Rabe sagte... Nachdem er ihren Zopf vorsichtig mit seinem Schnabel berührt hatte, »Das ist richtig, das ist unsere Schwester. unsere Schwester!« »Unsere Schwester!« »Unsere Schwester!« »Unsere Schwester!« In diesem Moment öffnete das kleine Mädchen die Augen und als sie sich von den großen hässlichen Vögeln umgeben sah, hatte sie Angst. Aber aus einem hässlichen Schnabel sprach eine freundliche Stimme. »Bist du unsere Schwester?« Bist du unsere Schwester? Bist du unsere Schwester? Bist du unsere Schwester? Das kleine Mädchen stand auf Fuhr. und öffnete die Arme. Meine Brüder, ich habe euch gefunden. Ich habe euch gefunden. Endlich sind wir wieder zusammen. Die sieben Raben sahen sie traurig an. Erschrecken und ekeln wir dich nicht? Das Mädchen umarmte sie alle. Ich liebe euch sehr. Und selbst wenn ihr euch in Raben verwandelt habt, seid ihr meine Brüder. Als sie das hörten, wurden die Raben bewegt und begannen zu weinen. Bitte nicht weinen. Wir vermissen zu Hause, Familie. Warum kommt ihr nicht mit mir nach Hause? Wir möchten sehr gerne wiederkommen. Wir möchten sehr gerne wiederkommen. Wir möchten sehr gerne wiederkommen. Und wir bereuen unsere bösen Taten. Aber wie können wir uns so unseren Eltern zeigen? Mutter würde euch trotzdem akzeptieren. Da bin ich mir sicher. Sie weint und denkt an euch. Trotz allem, was wir getan haben? Ja, das ist Mutter. Sie hat sich noch nicht vergeben für den Fluch. Brüder, kommt zurück und sie wird sehr glücklich sein, euch alle zu sehen. Das kleine Mädchen bestand darauf und überzeugte ihre Brüder, mit ihr nach Hause zurückzukehren. Okay, dann gehen wir alle nach Hause. Yeah, hurra! Kommt schon, lasst uns gehen. Und sie begann, den Berg hinunterzulaufen. Es gibt keinen Grund, die Berge auf und abzuwandern, Schwester. Wir werden fliegen und dich tragen. Als sie gehen wollten, sagte der jüngste Bruder, Moment mal, bringen wir Mutter all die funkelnden Steine, die wir gefunden haben, als Geschenk. Er flog zurück und brachte eine Tasche voller schöner Steine. Wow, sie sind wirklich schön. Magst du sie? Ja, sehr. Sie könnten kostbar sein. Weißt du, wenn wir Krien etwas funkeln sehen, können wir es uns nicht verkneifen und nehmen es. Sie. Dieser hier funkelt mehr als der Rest. Vielleicht ist es ein Diamant. Ja, vielleicht. Es ist ein schöner Bruder. Nun gingen sie endlich los. Von hier oben sah die Welt ganz anders aus. Zuerst hatte das kleine Mädchen Angst. Oh, ich werde fallen, Brüder. Keine Sorge, kleine Schwester. Wir lassen dich nicht fallen. Keine Sorge, kleine Schwester. Wir lassen dich nicht fallen. Die sieben Raben hielten sie fest und flogen sie sicher nach unten. Dann sahen sie das Tal, den Bach und das kleine Haus, in dem sie geboren wurden. Der Hof war verlassen und als sie landeten, sagte das kleine Mädchen, Ihr wartet hier und ich rufe die Mutter. Überraschen wir sie. Sie ging leise in die Küche und sah die weinende Mutter am Tisch sitzen. <lacht> Sie umarmte sie und küsste sie und sagte, Mutter, ich bin zurück und habe eine große Überraschung für dich. Oh, meine liebe Tochter, du bist endlich hier. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Die arme Mutter war so glücklich und bewegt, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte. Das Mädchen wischte ihre Tränen ab und brachte die Mutter in den Hof. Im Hof fand sie die Raben. Meine armen Söhne, ich habe euch so sehr vermisst. Es tut mir so leid, diesen Fluch ausgesprochen zu haben. Eine Mutter sollte so etwas nie gegen ihre Kinder sagen. Nein, Mutter, wir haben es verdient. Wir bedauern alles, was wir getan haben. Wir bedauern unsere Bosheit sehr. Oh, meine Familie ist wieder zusammen. Alle weinten darüber, was geschehen war. Doch plötzlich geschah ein weiteres Wunder. Die sieben Raben wurden plötzlich wieder zu den sieben Jungen. Oh, lieber Gott, Brüder, ihr seid wieder in eurem alten Ich. Als der Vater die Stimmen hörte, rannte er aus dem Haus. Gott sei Dank, kann ich meine Kinder wiedersehen. Vater, es tut uns so leid. Vater, es tut uns so leid. Vater, es tut uns so leid. Vater, es tut uns so leid. Vater, Er musste weinen, als er seine Söhne und seine Tochter umarmte. Die Jahre vergingen und die Jungen wurden immer verantwortungsvoller. Die Steine, die sie als Raben ihrer Mutter mitgebracht hatten, erwiesen sich schließlich als kostbar. Und der Schatz ermöglichte der Familie, ein besseres Leben zu führen.